que te fueras a olvidar y no me pidas que no te nombre si no comparto tu empolvado de artistas grandes tu nombre ni de tenes ni millones seremos unos caraduras pues su vicio y su sueño es contaros la verdad dos acordes Y en tu maleta te has dejado las promesas y el tesón. Si yo no contigo he equivocado, tampoco nunca te has dejado, pues tu rollo es el botón. Siempre con bulla o muy liado, no tienes tiempo pa' tus lazos, mala vida, rock and roll. El mérito está en hacer y aunque a ti se te ve bien solo sueltas parrafas. En la vida hay un refrán y no sabes acabar nunca intentes empezar. Si no me pidas que no me envolves si ando siempre despistado. Que posturas a tu nombre habladurría de un gran hombre que no contesta miasadas no no busques el viajar. El el mismo sabe dónde está. Tos acordes me has costado, Dos palabras ja te he dado pa que veas mi opinión. Sent to tito y un desgraciado Y en mi mochila se han quedado pala y el dolor. Obles conmigo, ya se ha pasado El tiempo justo y necesario Para una explicación Yo no te insulto y no te llamo y si algún día escuchas algo La bona nit, tornem a ser aquí com cada dilluns amb el programa Coctel Contra Informatiu de la Coordinadora d'Osona contra la Tortura i l'Explotació Laboral. Escoltàvem Extremo Duro, que ens ha posat l'Eloi Sabaté, que és el nostre tècnic. Estem esperant el Francesc Carnau d'un moment a l'altre, que pot ser que vingui acompanyat d'un convidat, no ho sé encara del cert. El que sí que tenim més, eh, més clar és que avui parlarem de tres temes, un és eh, a Caselles, com sempre parlarem amb Diego que és un company que l'ha pogut visitar. Parlarem de la incineradora de Sant Pere de Torelló i de la polèmica que continua portant i en aquest cas intentarem parlar amb una persona de la plataforma antiincineradora, concretament amb la Marian Thompson, i parlarem també de memòria històrica aquests dies en què en Garzón, que per altra banda és un jutge que no vol sentir a parlar de tortures eh, que, que estan ben a prop, que estan a davant dels seus nassos, per altra banda ara sembla que s'ha convertit en abanderat de la memòria històrica, en parlarem amb en Santi Molera, que és un historiador, forma part del cosidor digital Uh, suposo que us sona perquè no fa gaires dies al Canal 33 es va emetre un reportatge sobre la guerra civil a Torelló amb unes entrevistes que el Santi Molera havia fet a gent, a gent gran de Torelló que havia viscut la guerra però ara em sembla que tenim al telèfon ja la Marian Thompson, bona nit Hola, bona nit Hola, Marian. Mira, tinc aquí davant uh, aquesta carta que has tret al Torelló del dia 7 de novembre Sí, que una diu... cosa que et volia dir avant. Aquesta carta no és ben bé una carta meva, és una carta de tota la plataforma. Molt bé, molt bé, d'acord. És un signal com, com membre, però és de totes. De tota la colla, sí. El, la carta diu el consistori de Sant Pere Treufum sí. i més o menys està adreçada a aquell altre article, si és que se'n pot dir article, de l'Ajuntament de Sant Pere, en què es tractava la gent de la plataforma antiincineradora de mentiders, no? amb totes sí, les lletres. sí, sí. sí, sí. I aquí una mica li vas desmuntant els arguments. Per què, per què no ens ho expliques una mica? Um, doncs ho sé uh, aquella altra carta és que semblava com si nosaltres inventéssim coses per, no ho sé, per, per què, perquè no volem que hi hagi aquesta incineradora però ens deixava com persones molt poc donables i molt poc coherents. Sí, sí. I crec que nosaltres havíem d'informar a la gent que, que som gent que sí, que estem implicats en això, però que, que tenim una història i que una feina que hem treballat en això i, i que pensem que és una cosa molt important, no només per nosaltres, però per tota la vaia de gest. Ah, sí, um, en sí, cas, sí. per exemple, d'això dels de, de, de restes animals i tot això, que ell va posar categòricament a la carta, que era totalment fals, Um, jo tenia um, documents d'allà de, del, del Departament de Medi Ambient i Habitatge i ells posaven clarament que podien cremar aquests materials a l'inceneradora i no sé, em va semblar tan injust que amb una carta així es pogués canviar l'opinió de molta gent i que molta gent poguessin pensar que, que nosaltres simplement érem... No sé que, que no som una organització sèria, i que no tenim, diem la veritat. perquè al cap de la fi i si la gent no ens creuen i per no tenim res. És això la nostra credibilitat per mi no sé havím de dir alguna cosa per dir: "Som creïbles i dim la veritat. Sí, sí sí. En aquest, en aquest article jo penso que queda molt clar perquè feu una mica de història i parles de sí. que el primer projecte va ser l'any 2001, que aquest projecte es va aturar i era en aquest primer projecte que, que es, es contemplava que es pogués cremar tota mena de coses, no? Sí. I en el segon projecte eh, es parla d'un projecte de biomassa, sí. si ho dic malament, doncs em, em, em rectifiques, però eh, és un macroprojecte, projecte, eh? o sigui que es tractaria de, de cremar fusta que no se sap ben bé d'on sortiria, i, però que és un projecte que amb molt, eh, és molt més gran del que necessita Sant Pere és el, problema. el problema gros ara és aquest, oi? Sí, sí, sí. No, i, la, sí la, la mida que és enorme i que, que no cal per Sant, Vic, per Sant Pere per tenir, per tenir calefacció allà ja. poden tenir-lo amb una dècima part d'això o sigui que ara que... Tenen una, una petita tèrmica ara una encenedora que creem uns 6.000 tones anuals i amb això ja, ja tenen prou. La cosa és que no va bé i que s'hauria de, no sé si, reparar-lo o tornar a fer-lo o, o que sigui, però amb la mida que tenen ara, uh -huh. tenen prou per, per fer de Sant Pere. El problema és el problema de, de voler calés i, i tot això, i clar, l'altre fa electricitat, i ara o sigui, si fa electricitat hi ha molts calés al mig sí, coses, eh, es vol fer una gran incineradora per fer electricitat, és aquest el, el, el tema bàsic no, no és només per, les, per, no, no, no, per Sant Pere sinó que és un negoci no? això de, de Sant Pere, jo crec que hi ha molt mal amb això nosaltres, no hem mai en contra de que la gent de Sant Pere tinguin la seva calefacció perquè mira Necessitem la, el suport de, de la gent de Sant Pere i, i no ens hem ficat mai amb ells, però em sembla que a la llaga del temps hi ha hagut molts malentesos això. Bé, malentesos sí, doncs ja volguts, no? Perquè la, la carta de l'Ajuntament de Sant Pere era feta ben bé, era molt agressiva, a em va semblar, i era feta ben bé per crear mal ambient, no? Una cosa que volia comentar. Digues. Tinc aquí eh, un informatiu que és el número 53 del novembre del 2008 que ha sortit just ara de l'Ajuntament la, de, de, de Sant Pere i han informat a la gent de Sant Pere precisament aquest cap de setmana sobre la tècnica. Ara, ara, cap de ara no, es desperta. Tenim una, una vina de, de Sant Pere que ha vingut a la reunió i ens han portat això. Vull dir que la gent de Sant Pere... Uh, no sabíem res i no aquesta cap setmana ha sortit els divendres, sembla que va sortir el dia mateix dia que la premsa Ja, però uh, o sigui ha sortit quan ja no hi havia termini per a les al·legacions, sí, no? Sí, sí, sí, sí. Vol dir que si vosaltres no us haguéssiu espavilat a saber-ho per una altra conducta, sí, això no, hauria passat endavant sense cap al·legació no? Sí, no, és que hi ha hagut un, un intent d'amagar informació, però totalment, i llavors clar I llavors quan vam saber i van poder anar-hi a l'Ajuntament, però una cosa és que era un totxo, i una cosa és, és poder-lo tenir a les mans per poder marcar-lo i tot això, i una altra cosa és estar allà que no pots fer res i... O sigui, només es podia consultar a peu dret? M'estàs dient això? Uh, Marian? Sí? Sí, dic, dient que només us van deixar consultar aquest projecte a peu dret. Sí. O sigui, no, no vau poder portar-lo tranquil·lament ...en els ajuntaments de la Vall d'Ageix, també, perquè els tècnics de l'Ajuntament la, de, de Sant Vicenç i de Torrió van haver d'anar allà a l'Ajuntament de Sant Pere per cons consultar el document. Uh -huh. Vull dir que no, a ningú ens van donar una còpia. I clar, llavors, és un document tan dens que dificulta molt el saber exactament què hi diu el document i què no ho diu. I clar, clar. en el nostre cas, clar, nosaltres som, som ciutadans, però no som tècnics ni, ni molt menys. Sí, sí. I per tant, segur que hi ha coses que hem vist, però hi haurà altres coses que no hem vist. Possiblement. Sí, sí. És que ja juguen amb això, eh? Ja juguen amb sí. aquesta amb aquest avantatge. Sí, sí, però hi haurà doncs, una de les actuacions en contra nostre. Que, que sí que podíem veure el document i sí que el podíem veure però no els passa el mateix Una cosa és veure'l i l'altra cosa és poder consultar tranquil·lament i, i amb temps, no? Sí, sí, sí, no és segur que i, i com he dit ara ara sí que han informat a la gent de Sant Pere però jo el trobo que és una mica tard Bueno, molt tard no? perquè si... Eh... Ara és una informació en què ja no, ja no hi ha res a fer, no? Representa que el temps de les al·legacions ja ha passat. Sí, sí, sí. Bé, sempre hi ha alguna cosa a fer, sempre es pot sortir al carrer, potser a vegades ens oblidem d'aquesta sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. possibilitat. Però a nivell de... si ha algun cidadà de, de Sant Pere, per exemple, que ara començés a elegir això i fos en contra, estigués en contra, no. Al·legacions no es pot fer encara però clar, nosaltres seguim lluitant i farem accions i encara estem mirant de, de fer coses de moltes maneres i tot sempre uh -huh. fem una mica de, de cosa a totes les bandes perquè no, si no se sap per pots quan hi ha i se'n fa una mica de, de lluita de tot Va uh -huh. fet gràcia en aquest article que dius la productiva web de l'Ajuntament que publica fins i tot quan es repinta una finestra del consistori sí. en canvi es va oblidar d'informar una cosa tan, tan important per a la població sí. i tan important que ja no és només per Sant Pere sinó que pot afectar això que deies no? que pot afectar tot la vall del Gès sí. potser la gent de Torelló estem una mica dormits i pensem que no ens afecta i en canvi ens sí, pot, en pot canvi, afectar en directament en temps, no? i sobretot perquè l'han magut ara és que l'han magut, cosa que no, que no té lògica perquè a nivell de llavors perdren més que calefacció al camí perquè l'han magut uns 80 metres o així cap a Sant Vicenç i van cap a Sant Vicenç, també cap a Sant Pere i llavors perdra rendiment amb això, és que no, no, no té sentit, jo crec que l'única raó pot ser perquè la gent de Sant, Sant Pere no es queixin pel punt, perquè el punt serà més, més llum perquè si no, és que no, no té cap sentit i si també volen... uh, el no, Moisès no. i el Josep Maló també sembla que ens havien parlat de, de problemes de sorolls que probablement hi haurà problemes també de soroll, no? Sí, sí, sí també, i clar, això serà sobre més cap a Sant Vicenç que no cap a Sant Pere. Mm -hmm. Però llavors això clar, jo, això ha fet que, que l'Ajuntament de Sant Vicenç, jo diria que les accions, les adegacions seran molt més fortes, perquè clar, la gent d'aquí tindran molts, molts problemes. Mhm. Mm i què creus que, que es pot fer? La, la, perquè la recollida de, de signatures està tancada en aquest moment? No, encara, encara hi ha al·legacions que es poden firmar, perquè sí si hem de tornar a presentar, llavors val la pena, però en aquest moment només tenim presentats els que vam haver de presentar quan, abans del final de la data límit. Sí, però sí, a corre cuita, no? No, encara al·legacions en el sentit que segurament haurem de tornar a presentar al·legacions i llavors els tornarem a incluir. Avui, en aquest moment això algú que no hagi firmat, que volen firmar això sí, però um, ara estem mirant quines actuacions de cara a la premsa de cara a tenir més suport d'altra gent fem, i, i ara estem fent la, la, la reunió per això, decidint què farem de cara al futur, perquè hem de moure la gent, hem de fer-los conscients i tot això Sí, això és difícil. És difícil sí. quan tens els mitjans que tens, no? Vull dir que són uns mitjans limitats i que, a més a més, sí. ets una persona treballadora que tampoc pots dedicar les 24 hores del dia sí. a un, sí, a un sí. tema com aquest, no? Sí, és que tots tenim molta feina i tots ens impliquem i a intentes fer tot, però, mira, farem el que puguem, el que puguem i, i a veure si podem solucionar aquest problema per sempre. Molt bé, eh, els beneficiats serem tots. Uh, sí, sí, sí. treballem o no treballem amb el tema, que a, uh, a vegades som així d'egoistes, no? que deixem que la gent es mulli quan en realitat estem parlant d'una cosa sí, que, que, que és, que és per tots. Mariana, ho deixem aquí si et sembla, bé. i ja sabeu que cada dilluns, just a l'hora que vosaltres esteu reunits, nosaltres estem fent el programa i que per tant en podem informar de tot el que convingui. Molt bé, doncs gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia. Doncs Si et sembla Eloi posem les falques, aprofitem el canvi de tema i després doncs, parlarem d'això que us deia, o bé de l'Amadeu Caselles amb en Diego i també de la memòria històrica amb en Santi Molera.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 Migs de Sòmnia, Ràdio ON. Hola, tornem a estar aquí. En aquest cas volíem parlar de memòria històrica amb el Santi Molera. Aprofitem uh, per saludar però en Francesc Arimany, ai, en Francesc no, en Rosent Arimany, que acaba d'arribar. Bona, bona nit. Ja en Rosent ja havia col·laborat amb nosaltres, és procurador dels tribunals i en Francesc Carnal. Hola, bona nit. Què tal? Hola. Mira, estem en aquests moments estem intentant una trucada amb en Santi Molera. En Santi és un historiador de Torelló, un noi jove que eh, en col·laboració amb una altra persona han fet un, una associació que es diu eh, El Cosidor Digital i s'han dedicat a fer entrevistes al Cosidor Digital no sé què vol dir eh, és el nom que hi han posat, en tot cas li pots preguntar amb el uh -huh. Santi uh -huh. suposo que molta gent ho té present perquè no fa gaire el Canal 33 van emetre un reportatge en què van bueno, van Bé, van ensenyar el seu treball que consisteix en una colla d'entrevistes eh, avis i àvies de Torelló que van viure a la guerra civil mm -hmm. i també teníem ganes de parlar amb ell perquè en aquests moments doncs, el jutge Garzón està, mm -hmm. eh, està intentant eh, l'obertura de fosses comunes de la guerra civil, mm -hmm. tot i que en Garzón ens mereix una credibilitat eh, mínima, per no dir nulla però, però ara li han parat els peus sí, però els de l'audiència encara sembla que són menys mm -hmm. creïbles, no? Santi? Hola. Hola Bona nit, què tal? Bona nit, molt bé El Francesc em deia que era això del cosidor digital El cosidor digital? Uh -huh. Que m'hagin parlat alguna vegada, no? No ho sé, bueno, no sé. El... De, de Quitoralló I mira que ens dediquem a, a, a fer diverses coses Quan tenim temps I entre elles doncs, hem estat fent coses D'això que en diuen Recuperació de la memòria històrica uh -huh. Però el cosidor de cosir? El cosidor de cosir, d'enganxar coses, val. Molt bé d'enganxar coses. Molt ah. bé, bé. d'anar fent una feina de formigueta, no?, també. Exactament. Uh, Explica'ns una mica en què consisteix aquest treball que heu fet, tot i que molta gent hi ja el coneix, però... Uh, és una colla d'entrevistes? Quantes, exactament? Sí, mira, una mica nosaltres com a associació, bueno, de fet som, som una colla d'amics... I des, de feia, bueno, i des del 2003 si no, si no m'erro uh -huh. doncs parlant parlant doncs, em, bueno, em que teníem que en comú estàvem interessats en algunes coses i algunes eren una miqueta les vivències de, dels nostres avis no? Que, bueno, no, no els nostres avis directament sinó la gent gran del poble no? uh -huh. i una miqueta vèiem doncs, que aquesta gent gran doncs, es, es anava morint i que moltes coses que se les emportaven no? quedaven amb l'oblit i bé, ens agradava xerrar amb, eh, amb ells i dins del grup hi havia una persona en concreta que controlava diguem, tot el que és el, el tema d'audiovisuals i, i vam començar a parlar de, home, de que seria bé doncs, eh, gravar, gravar els testimonis d'aquestes persones i, i que quedés això constància en vídeo uh -huh. i bé, vam, vam començar una miqueta sense saber exactament què és el que fèiem eh, a fer algunes entrevistes i després, l'any 2005, van sortir les ajudes de la Generalitat d'això de recuperació de la memòria històrica, centrades, diguem-ne, més amb el que seria el tema de la guerra civil, i vam, vam dir, ostres, això és una el que estem fent nosaltres, no? Uh -huh. I, I bé, vam dir, bueno, doncs podem presentar un projecte, i ens vam asseure, i vam escriure un projecte, i el projecte era arxiu de la memòria, i es tractava, doncs, de d'entrevistar uh, i gravar en vídeo les entrevistes d'un grup de, de Torellunencs parlant tots sobre una miqueta, sobre les seves evidències personals de la Guerra Civil. I això durant dos estius, durant el 2006 i durant el 2007, és el que ens hem dedicat a fer, a, gravar, a parlar amb gent gran i gravar-los en vídeo que ens expliquessin una la seva experiència vital, sempre en primera persona, de com havien viscut ells la guerra civil si havien estat al front, si havien estat darrere guarda, si havien passat gana etc, etc uh -huh. i això, el, el projecte Arxiu de la Memòria un cop acabat aquest projecte doncs dèiem que teníem un material molt interessant i ens venia de gust fer una miqueta d'homenatge i vam fer, un, vam fer un vídeo a partir una miqueta de les històries que ens havien explicat uh -huh. que ara es pot comprar amb, de, amb, amb CD, no? Ara es pot comprar uh, uh, amb el diari Torelló uh, per un euro en ah, 90. Si Ara, no, no. Està molt bé. Sí, sí, és, per sota el preu a cost. És ben bé una miqueta perquè no, per filtrar una miqueta no, de dir, si algú vol uh, que, bueno, que sigui un preu accessible, però que, però que, que, que sigui el petit esforç. De... Molt bé, molt bé. I, i aquesta és la filosofia. Estic I, mirant i, la programació del de, nou televisió i veig que aquest dijous que ve mm -hmm. a dos quarts de deu fan un programa que es diu Records uh -huh. i diuen que serà el primer capítol dedicat a la guerra civil uh -huh. llavors expliquen que 16 avis i àvies d'Osona uh -huh. explicaran els seus records a la guerra civil molt bé És... sembla que ha entès escola no sé. vols deu dir que no, no saps res d'aquest programa tu, eh? No teniu res a veure amb aquest programa? No, no, no programa. teniu res a veure. No? No, no. Ah, doncs la idea sembla la mateixa. Sí, bueno, tampoc no és una idea, <ríe> no és res de l'altre món, no? Uh -huh. No, però és molt important, jo penso que és molt important. Uh -huh. Sí, bueno, de fet ja penso que, que, anem tard, que anem tard, perquè clar, moltes de les persones que hem entrevistat eh, eren nens. Uh -huh. en, en el moment de la Guerra Civil? No? En de la Guerra Civil eren nens o eren adolescents vols clar, dir que ja els que eren joves en aquest moment ja no hi són uh, algun però molt pocs sí, sí. clar, aquí part de la nostra feina diguem-ne ha sigut sí, buscar aquesta gent buscar la gent que quedava i que tingués ganes de parlar-ne que li tingués de gust i que, bueno, que, que tingués un mínim de de record uh -huh. no? i bueno, i això és el que hem fet Uh -huh. uh, Santi, i Vinga. pel que fa això que fa el jutge Garzón ara de, de obrir les bé, de manar a obrir les fosses de, de la guerra civil i que ha estat contestat per l'audiència que se n'ha coaturat què, què en penses? Quina opinió tens? Aviam, home uh, jo crec que mm, jo crec que s'haurien d'obrir eh uh, per dues raons. Primera hi ha la, la, la familiar, no?, de dir, eh, jo, eh, per exemple, en aquest cas, jo, jo tinc un germà, un germà del meu avi, que va ser fusellat i que no, no sabem on és enterrat. On? On el van afusellar? El van afusellar eh, al Camp de la Bota, oh. i, i l'única referència és, és a Samantini Nord, de Barcelona, per tant, està en una fosa comú. I l'any l'any 47 no sé si coneixes el, el llibre que es diu La repressió franquista a Catalunya del Josep Maria Soler Sabaté Ho sí. coneixes? Uh -huh. i és el, el, el germà del teu avi és a la llista uh, no ho sé ah, perquè hi ha, hi ha una llista molt, molt completa eh? uh -huh. de tots els afusellats fins a l'any 52-53 no suposo que sigui deu ser Segur. I... Uh, i bueno ha el dia el, el dret familiar no? de poder enterrar dignament els morts i poder-ls deplorar uh -huh. Això és una i, i després eh, eh, el que va passar aquest seguit d'assasssinats eh, legalitzats per pel uh -huh. franquisme eh, per mi són constitutius d'un de, delicte de, és un crim contra la humanitat un genocidi un genocidi i per tant això s'ha de s'ha de documentar i s'ha de, de fer públic i s'ha d'explicar de com a tal. I no prescriu això. I això no prescriu, exactament. Uh -huh. Segons les lleis internacionals a quals Espanya ha signat, sí, sí. Eh, està, a més a més està obligat uh -huh. a fer-ho. Sí, sí. eh, està... Què passa? Que, que clar que això fa molt temps que s'havia d'haver fet. Uh -huh i es fa ara, i la pregunta és de per què es fa ara, no? Uh -huh. I l'altre és qui ho fa, no? El senyor Garçon, que no, a mi personalment no em mereix massa respecte. Uh -huh. A mi tampoc. Ni, ni com a jutge, perquè realment les referències que, que em tinc és que realment aquest senyor és un mal jutge, uh -huh. que comet molts errors eh, en, la, en la instrucció dels casos, Uh -huh. Per tant, eh, crec que és un perill que ho aquesta persona uh -huh. i l'altra perquè només està buscant un, un ressal mediàtic personal. Uh -huh. I, i, i bueno, Estem d'acord, sí, sí. I després, a, a part d'això, eh, clar, l'altra cosa és, si ens posem d'acord tots per fer-ho, cosa que, que veig difícil, uh -huh. eh, evidentment, això són uns costos molt, molt elevats, uh -huh. fer, tot, fer tota aquesta feina. Uh -huh i bueno, i en això estem però sí. bueno, eh, malgrat tot eh, ningú més ho ha fet i, i, i malgrat, diem ne les reserves que tinc, ja, ja m'estava, i ja em sembla bé Clar sí. Doncs, sí, Santi potser hauríem de deixar-ho aquí Tens alguna altra pregunta, Francesc? No, ja, ja m'agradarà Pot, Pots dir el nom del germà del teu avi? Mm, Joan Clota Marguí Marguí mm -hmm. Val no ja. ja ho miraré perquè jo el tinc, el llibre. Vale. Doncs a veure si algun dia que siguis per Torelló t'arribes aquí i en continuem parlant amb calma. Molt bé. Doncs ho fem així i aprofitem per, fer, per posar un parell de falques no? i canviarem de tema. Bona nit. Bona uh nit. -huh.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 Dijous, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Ona. Més enllà de la innocència, <t 'l 'hi> còctel contrainformatiu. Eh, doncs tornem a estar aquí dèiem que teníem una altra trucada pendent una última trucada uh -huh. en aquest cas volem parlar amb en Diego que és un company dels grups de suport a l'Amadeu Casellas i que aquest cap de setmana l'ha pogut, pogut visitar uh -huh. eh, no sé si tenim la trucada a punt de totes maneres amb, amb l'Amadeu Casellas sembla que ja eh, en principi hi ha esperances que es vagin arreglant les coses però ja costa, costa prou tu Francesc ara ja toca que comencin a complir és que clar, si ara no compleixen els acords serà terrible no? la setmana passada informàvem que hi ha hagut repressió per tothom de l'entorn de l'Amadeu Caselles, hi ha hagut repressió per companys que no, no el poden anar a veure han restringit visites hi ha hagut una sanció per al Franqui de Terrassa per haver fet un escrit de solidaritat i hi ha hagut un, una queixa dels advocats com ho teniu, això? El... Bueno, de moment, vam rebre una trucada l'altre dia del Col·legi d'Advocats de Terrassa, que demanaven disculpes perquè s'havien equivocat al plantejar l'expedient, que deien que era una queixa del pres, i resulta que és una denúncia dels carcelers contra nosaltres. No? Però no han parlat, el Col·legi d'Advocats de Terrassa, no han parlat d'arxivar... No, encara, no, encara. Volen veure la nostra versió, volen escoltar el que expliquem nosaltres referent a aquest tracte desagradable que diuen els carcelers que en teníem ells. a ja veus. Em sembla que tenim la trucada, sí. ja. Eh? Uh, Diego, bona nit. Hola, bona nit. Hola, què, què tal? tal? Molt bé. Sí? Sí, molt bé. Molt quan quan l'has vist, a l'Amadeu? Pues lo vaig veure el dissabte. Ah. El dissabte vaig anar a veure'l uh -huh. i vaig trobar-lo bueno, millorant. Uh -huh. Millorant després d'aquesta vegada uh -huh. fan que... Uh -huh. que va ser molt, molt estensa. Uh-huh i bé, ve d'ànims a uh -huh. pesar de que les notícies que havia rebut ja, ja també feia dies d'un altre company uh -huh. sobre la negociació de la, de la de Fundació de Condemnes uh -huh. i tot això doncs clar, l'havia afectat una mica també. Uh -huh. o sigui que no eren bones notícies, no? no? bones notícies, també això de la... que l'estava escoltant també una mica abans d'entrar, que uh -huh. això de la de, bueno, d'aquest intent per part dels castellers i del de, sí. col·legi d'abocats, tant el Francesc com la Diana, d'intentar fer-li un expedient. Uh -huh. Ell havia demostrat, bueno, havia mantingut ja contacte amb el director de la presó, de, sí. uh -huh. de que, bueno, que no acceptava aquest, aquest intent una altra de repressió i uh -huh. que i uh -huh. que, bueno, que s'ho també amb vosaltres i, uh -huh. i que ell també em faria el que poguessi dintre per, per demuntar-te aquest muntatge uh -huh. de repressió. Clar. Sí, sí, no confiem en altra cosa. La Diana i jo no confiem en res més que en la solidaritat de la gent. El dissabte a la tarda, per cert, es va provar a Ràdio Bronca un, un manifest de solidaritat. Sí, sí, sí. sí, sí. Això també ajuda. S'està pues, i... I sí, sí. ja ho és... Pues, bueno, ja... És clar, que, bueno, que com a col·lectiu que uh -huh. en lluita i clar, que recolza a, a, doncs a, totes les lluites digues, que es fan uh -huh. dintre les presons doncs, veien clar que calen uh -huh. de recolzar aquest escrit, escrit i, uh -huh. i animen els col·lectius i, i individualitats a que ho signin i que, i que es donin contacte que, que no estem sols. Uh -huh. Perquè és una de les coses que també em va comentar l'Amadeu que que claro, ha finalizat la vaga de fans, però com sempre la l administració dons dona llargues i, uh -huh. i que no que no sabia de, de perdre que pues diguésina aquesta constància de lluita, no, aquesta fregada uh -huh. expressada en bail, uh -huh. dons que no sabia a perquè havia finalitzat la vaga de fans, dons sabia de no? que havia uh -huh. de seguir perquè és clar que l'administració la administració intenta la per qualsevol metuldons duna lila volta a qualsevol pacte, no? Uh -huh. De fet, em va comentar que en aquest, perdó, eh, que en aquesta setmana, doncs, he lavià de rebre per part de la, de la, de la presó, la pressió. Sí. ja doncs una, digués una, una confirmació per escrit del, del que es pensa fer amb ell, no? Una uh -huh. mica. Mhm. Uh -huh. Que farías eh, fa que, que s'està esperant, no? Com? fa molts dies que s'està esperant, això, no? Sí, sí, bueno, i ell m'ho va comentar que ja, com un pla de termini, no? Uh -huh. Havia d'una diguéssim, fins a la meitat de setembre, digueu, d'aquem mes de, de, de novembre. novembre. Uh -huh. O sigui, que és aquesta setmana on, on li han de, ja, de, de, de donar-li per escrit, doncs, això, el que els reclama, no? Una uh -huh. mica la situació com està i, i com, uh -huh. com es desenvolverà des des en els uh -huh. següents mesos, no? Uh -huh. O sigui, com, com serà el programa de permisos i sí, després dels permisos al no, tercer grau, tot allò que se li havia promès, no?, uh -huh. que se li ha promès. Clar, l'havia promès, però com ell també es va donar adonar que, que a vegades l'administració parla per, per convèncer-la que deixis una lluita i quan ja té a les seves mans, diguéssim, no? o quan ja has deixat de, de fer-li una mica de mal a, a la pressió, doncs ja comencen a aturellar-te i... i i clar, és això el que ell no vol, no? Ja, s'ha plantat i ja ha dit que, que esta, aquesta setmana era ja, l'última perquè per li donessin una mica de... Pues de la, bueno, la, que parli, no? Com, com els farà aquests permisos... I, uh -huh. que, que ja toca, ja i... toca, perquè la vaga de fam recordem que va acabar el dia 5 de setembre... Per tant, eh, que encara no se sàpiga concretament com, com aplicaran els acords, és, és ja massa, no? Uh -huh. Sí, és el que m'ha comentat. Ja porta dos mesos ja, hi ha abrients d'on, abrients d'os, de, perquè la sortida de, de, després de la vaga de Fanta Terrassa va ser molt, també molt ràpida, inexplicablement, però... I, clar, ja, ja, ja s'ha produït, que suposo que ja ho sabreu, ja ho, ja ho hauré comentat, que li donessin una medicació dolenta que, sí, uh -huh. que després de, que, de passar per, per un, doctor, una, un doctor una doctora, no recordo molt bé, que li va canviar la medicació, li van tardar bastant de tensa en donar-li, uh -huh. el, clar, ell va fer molt d'escrits... I... Sí, jo, eh, perdona, uh -huh. Diego, eh, jo avui fa una estona que he parlat amb la mare de l'Amadeu, que m'ha trucat, sí, sí. i, i m'ha dit que encara no té la nova medicació. Encara no la té. Que encara no uh -huh. la té. Encara no la té. Imagina't. Vull dir que les coses són terribles, mm. com van allà dintre, eh? Sí, sí, no, no. Bueno, és que a mi m'havia dit que, que ja... O sigui, jo ja pensava que aquest dilluns... Ja li donava. O sigui, aquest matí ho oh, tendria a primera hora, perquè, clar, ja també es va posar una mica allà ja, eh, empreny, o sigui, emprenyat, clar, perquè clar, és, una, és una medicació, no, no li donen i, i clar, en, estava una mica enfadat i... I, pensau, i a mi em va comentar que ja l'havien promès que al dilluns a primera hora ja ho tindria, uh -huh. però es veu que és això moltes sí, promeses bueno. que fa l'administració no sé, però no sé no... quina hora li ha trucat a la mare però en el moment que ha trucat a la mare eh, es veu que encara no encara no la tenia uh -huh. mm. Se, es veu que en aquesta presó de Brians Briansdó hi han bastant descoordinació i, clar, i, i es, es veu que són temps de crisi uh -huh. i això han de pagar-ho els presos a Madou van comentar una cosa que, que, que hauria de comentar-ho també per antena, no? Digues, eh, digues. Porta ja vuit dies i penso que si avui no li han donat la medicació tampoc li hauran donat un fluorescent perquè es va afondir el fluorescent uh -huh. i porta vuit dies. Eh, Sense llum. En, clar, ells, ells han de fer un paper, diguéssim, de de sí. I ja porta 8 dies eh, a la que incidència aquesta. O sigui que penseu que a les fosques. Ara que Aquesten a l'invern, uh -huh. a les 6 de la tarda ja és de nit. Uh -huh. O sigui que, que que està allà sense poder ni llegir ni, ni, res. Llegir, ni escriure les moltes cartes que té acumulades, però uh -huh. di que, que aprofita els cas de setmana, clar, que ella ja uh -huh. que no és va la feina i, uh -huh. i i té una mica més de temps per posar-se un poc una mica al dia de, del al correu, perquè clau, va rebre bastant correu. També m'ha comentat de que les cartes ni ni han ha algunes cartes que li retenen. Sense que sense molta explicació, no? Ja, ja. Ell el demana que alguna horda judicial o de l'administració no li donan cap, però li retenen algunes cartes que després li donan, uh -huh. però és sempre en aquesta, en aquesta mena de de seguiment i, uh -huh. i repressió que que, estan, que és que estan constant amb ell sí, sí. és típic, això és típic sí, sí, però és que s'ha de, de continuar denunciant tal com fas tu ara mateix com? dic no, no, que, que s'ha de continuar denunciant tal com tu ara mateix estàs fent bueno, i, i denunciant també eh, eh, o sigui, ningú vol presó no? però es veu que les presons que s'estan construint ara deu ser una, una cosa que els constructors guanyen molts diners i l'estan fent molt malament, no? molt típiques americanes uh -huh. en això dels, de molta alambrada, dels taulats eh en, uh -huh. que, és, que són pudonets, no? Perquè no es pulli uh -huh. impracticables, sí, sí. però veu que ja n'hi ha, ni han ni que ja no no tenen bé l'aigua, no? Que està que ja no funciona bé, o uh -huh. sigui que estem parlant d'una persona que té un any i mig, o sigui, sea, no uh -huh. n'hi no arriben, sembla, uh -huh. eh, això que dic de l'Amadeu també, que es trenca el florescent i no són capaços de, uh -huh. de, de canviar-lo, canviar però al dia següent, no? o sigui uh -huh. que... No, no, I clar, i tot això també és perquè estan moltes, eh, moltes de les funcions de la persona doncs, ja estan eh, subcontratades, yeah. Sí, clar, i es veu que, clar, aquí ningú es, es, es vol fer responsable. Uh -huh. Perquè em sembla que la presons de Briansdó és alquilada per la Generalitat. Ja pot ser, ja. Eh, o sigui, que no, no és propietària la Generalitat. Ah, si anem que... anant al sistema amèric sí, de privatització sí, de, de tot. Sí, és alquilada per 50 anys, i clar, entre que penso i, i, però penso que la, el, el manteniment sí que s'ha de fer càrrec, la, la Generalitat. Uh -huh. I és això el que es veu que no està... No està de tot clar i la empresa uh -huh. que fa malteniment ja està una mica harta, clar, perquè es veu que cada dos per tres n'hi han ha coses per reparar que, uh -huh. que d'una obra que fa un any i poc que està feta no hauria d'estar, no? Uh -huh. O sigui, així demostra com els constructor també guanyen molts diners a costa dels uh -huh. presos, no? Segur. Perquè després, clar, a, a la societat ens diuen, ah, és que els presos ens costa molt, ens costa... Eh, Mol però per pagar aquest constructor que, que es guanya molt bé la vida. Està clar, està clar. Uh, Diego, ens sembla quan de deixar aquí. Uh, en tot cas, uh, continuarem un altre dia, no sé que tingués alguna cosa urgent encara per acabar de dir. Sí, perquè em sembla que ja cada vegada són menys els que podem visitar Amadeu, perquè, clar, sí, uh, si això. d'aquesta repressió que continua, doncs l'Ivan cada vegada treien més amics per poder visitar-ho, uh. però, clar, intentarem seguia ahí y seguia uh -huh. pujando y i uh -huh. parlam bus altres quan vulgueu. Clar, sempre, sempre bé. que puguis. Benvol. Gràcies, bona nit. Bona nit. Salut. Salut. Doncs, molt bé, Loi. tallem, i posem les falques i continuarem. Mitjs de sòmni, Radio Ona.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 Més enllà de la innocència, còctel contrainformatiu. El diari Le Monde de París, del dissabte, publica a primera plana una mena d'acudit on es veu un port en veu del govern francès que es dirigeix a tota una reunió de banquers i els hi diu ara que vosaltres heu estat ajudats pel govern que us ha passat diners perquè pugueu aguantar el govern espera de vosaltres, dels banquers que quan us vinguin a demanar un préstec o quan us vinguin a pagar les hipoteques els que poden i els que no poden doncs que correspongueu que, que es noti que nosaltres us hem ajudat a vosaltres i que vosaltres ara ajudeu a la gent i la reacció dels banquers és que s'estan tronxant de riure aquesta és la reacció no pensen, no pensen fer-ho de cap manera d'ajudar la gent i avui venim cap a l'estació a Vic hi ha una, una agència immobiliària allà entrant, entrant a la plaça de l'estació la mà dreta que tenien un gran cartell a on es veia un tauró i el tauró es menjava una casa, una hipoteca o alguna cosa així i llavors les lletres deien et comprem la hipoteca abans de que se la mengi el, el banc, el tauró i tu, Rosent Arimany, coneixes aquests ambients hipotecaris, immobiliaris i per això et preguntem què passa en aquests moments quan la gent les famílies no tenen diners per pagar les hipoteques. Bueno, en primer llocs sihi permets contestar-te la pregunta que, sí, que has fet el de París dels de bancs que teòricament no se'ls demana que que ara ajudin a la gent. I em sembla que no és que no ho vulguin fer sinó que les normes del Banc d'Espanya que són molt taxades en quan es risc no els hi permeten Deixar diners a persones o empreses que no tinguin les garanties que marca marcaven d'Espanya. M'explicaré. i fins ara han deixat diners, potser d'una manera alegre, anem a suposar, bueno, anem a suposar, no es suposaven supos nom sinó que fa un any és uh -huh. doncs una persona amb una simple nòmina dir, li deixaven doncs 30 milions de pessetes. Uh -huh. Per què? Perquè diem, li deixaven 30 milions de pessetes amb garantia d'un pis que havia dit un tassador teòricament correcte i diem, també verificat pel Banc d'Espanya i una empresa legitimada doncs, que en dia 42. Uh -huh. Clar, segons els nombres de la Banc d'Espanya li podien deixar. Ara què passa? Ara ve un senyor al banc i demana doncs, aquest mateix prester de 30 milions de pessetes uh -huh. i diu, bueno, anem a fer el mateix que fèiem abans o sigui que el Banc d'Espanya ho, ho fem tassar no en val 42 em val només doncs, 31, i encara uh -huh. 31 amb expectatives d'aquí un any, o dos o sigui, uh -huh. perquè ara val el que em donen parella, potser ningú em donaria 31 que això ja entrarem uh -huh. però és que a part d'això, diu-me, no, vostè de què fa? O que jo sóc per exemple, arquitecte, abans que era un arquitecte una persona, doncs miri, ets un any meu, doncs ara no és una garantia vostè de que em torni el meu préstec uh -huh. és que jo treballo en un concessionari de cotxes, doncs escolti doncs, és que no és una garantia, o sigui, per tant també ells tenen que valorar les garanties en virtut de la que les normes del Banc d'Espanya uh -huh. té escrites. Que no és pas que hagin canviat, però és que l'entorn ha radicalment. Uh -huh. Clar, si tu et poses com a banquer i dius, jo deixo, deixo els cèntims en virtut de les garanties que em don que els tornin, perquè uh -huh. en el fons tampoc són seus, dir, són un, de gent que els haurà portat allà i que teòricament tenen que vetllar, perquè d'aquests diners es tornin per poder pagar els interessos per més poder anar fent la roda. Uh -huh. A veure, no ens enganyem, hi ha molta gent que té unes feines que, que allò que dic, si tu fossis banc, l'hi deixaries. Que... Això em sembla ser que no fa gaire, que el Montilla va cridant als presidents als mm, el, el, bancs i sí. caixes, sí, mm. perdó, les caixes, i els que... va dir, escolta, és que heu resclingit el crèdit, ho portaven els diaris, i veu que van ni parlar-ne, Diu però és que diu, seguim les normes, que, que no les que, per dir-ho manera ens agradarien, sinó les que marca el Banc d'Espanya. Uh -huh. Inclusivament seríem potser una mica més alegres, però el Banc d'Espanya no ens deixa de deixar diners uh -huh. a persones uh -huh. o entitats que no donin les garanties. I les garanties en aquest moment, diu, no són ni de tot les que hi havia l'any passat o fa dos anys. Això en quan, per això dic, no estrany aquesta, això diu, ajudar. Uh -huh. És que a ajudar, dius, anem a deixar diners. És que l'altre dia també sembla ser que amb aquesta trobada els va dir que no les persones que tenien crèdits o de de de, de de de tenir vivendes de producció oficial com Binatoldbank, o si vintiqui que ni parlar, ne uh -huh. I sembla ser que, que alguna entitat li va dir contidira, no, diués que si el deixeu amb una, si doneu una vivenda a una persona que jo no tinc que un presste que no te garanties per poder poder-lo pagar, o sigui no puc, però és no és que no ho vulgui jo, sinó que el Banc d'Espanya no m'ho permet. I heu donat, heu adjudicat unes viviendes i unes ajudes molt bones amb 15 persones, en què quan ens ho mirem els veremos no inventats per nosaltres Banc d'Espanya, només ho podem donar a 3. Mm. Va. Això, això és un problema greu. Per tant, aquí ho entenc, per solucionar això em sembla que és bastant més complicat. No Bé, I ara mateix, la, la persona o la família que està pagant una hipoteca i no pot continuar pagant, què passa? A veure... Jo aquí li diria primer que sàpigues que si sí, i això és important que em prengui nota perquè li pot no salvar-lo però a veure, primerament eh, quan al bangle la caixa et posa la demanda perquè diem tens alguns rebuts impagats avui dia són tan, dir tan radicals que inclusiu amb un rebut i dos rebuts i ja et posen la corresponent demanda És uh -huh. clar. no et demanen els dos rebuts pendents que tens d'aquells 700 euros cada un més interessos de demora sinó que tot de cop. et donen per vençut al préstec clar. però és que això, el gros és que implica que al donar-te per vençut al el préstec els interessos de demora, que ja sabeu que hi ha molta diferència amb l'interès normal del préstec, que pot ser doncs, un 5%, un 4% o un 6 ara, dels interessos de demora, però ara sabeu com una persona té un rebut impagat de l'escriptura de del préstec que ha demanat per la per la, per la seva vivenda, el prestec hipotecari, doncs d'interès de demora està sobre un 25 o un 26%, és molt alt. Uh -huh. Doncs, si ell rebut tarda 4 dies dient, a, a pagar-lo, no, no, doncs se li cobraran 4 dies el 25 o uh -huh. 50%. Però què passa? Que si el banc ha donat per vençut dient, tot el préstec a partir d'aquell moment, també, si o sigui, és com si sis una deuta no de 1.400 euros, o sigui, de dos rebuts de 700 i de 700, sinó, tinc una deute doncs, de 222.000 euros, o sigui, tot uh -huh. sumat. Uh -huh. A partir d'aquell moment, o sigui, és el 25%, la, per dir-me, el que se m'està incrementant. El 25% de tot. Sí. O sigui que, per tant... Doncs són uns lladres. Sí, són lladres. Si, uh -huh. si estem parlant de 200.000 euros, que són de 200.000 euros, doncs 25.000 25 euros, solament d'interessos pot... Això és, és autènticament brutal. La salvatxada. Però això tornem estar amb el mateix, o sigui, la norma existeix, o sigui, ho poden fer, -ho? doncs sí, que està mal feta, doncs home, jo crec que el que diu vosaltres és, és impossible que aquesta persona ho pugui... Assume, a veure, aquí clar. hi ha una altra cosa, per això, que, per això dic que és important el, una matització. La llei espanyola fa pocs, fa aproximadament uns set anys, va treure una que com una persona una, una, una norma concreta uh -huh. en la que quan una persona no paga l'hipoteca i el porta al jutjat doncs té temps de recuperar per dir-ho manera, uh -huh. aquell crèdit fins, no solament fins a la subhasta, que això per dir manera és poc conegut, uh -huh. o sigui, si no, fins que es dicta de l'autoadjudicació després explicaré la diferència, una cosa i l'altra uh -huh. o sigui, que, pagant solament els rebuts vençuts i els interessos de demora, però els interessos de demora, en principi aplicats solament sobre els rebuts pendents, uh -huh, uh -huh. més les costes Què vol dir això? Que si aquella persona que acaben de posar la demanda diu, si ha perdut el pis perquè és impossible que pugui tornar els 200.000 euros sí. més interessos no. Si tu, diguem-ne, per de manera, et busques la vida fas, i saps que això tardarà 7 o 20 mesos, que és el que mínim tarda perquè sortir a subhasta i, i, i abans que surti, o sigui, surt a subhasta i després el jutjat té un pla per dictar el, que el títol de propietat de la persona que s'ho ha quedat. Si no hi ha anat ningú i la caixa s'ho queda uh -huh. o si eh, ha assegut un tercer que ha anat en aquella subhasta i no ha anat aquells diners. Doncs menys, no he dit aquest document la persona té dret, per dir manera, a poder recuperar ja, ja, ja. La, la vivenda pagant els, els rebuts vençuts amb interessos, diguem de demora, uh -huh. però solament sobre, els, sobre aquests rebuts uh -huh. i les costes. En poques paraules, és molt possible doncs, que pagant doncs, aquests 7.000 euros que hagi tardat, diguem-ne, que cret creat 600 doncs, euros cada mes, uh -huh. més interessos, més costes, posa que siguin 7 o 8.000 euros, doncs amb aquests 8.000 euros tornaria a recuperar el prestat una altra vegada. Uh -huh. Però això només ho pot fer una vegada. O sigui, més o menys, tu Francesc, uh -huh. com a advocat tu saps que els contractes de rendament també, uh -huh. si n'hi no ha hagut requeriment previ, poden, per una vegada, uh -huh. rehabilitar, diguem-ne, el contracte. Amb això hem retrocedit molt, perquè en temps del general Franco podies pagar, encara que tinguessis el camió a la porta, amb els mobles a punt de sortir, podies pagar encara en aquell moment. Exacte. Amb això hem anat molt enrere, amb el tema rondaments, i, i amb l'altre passa igual. Bueno, aquí la situació és bastant diem, desesperada, però una persona pot pagar. També pot dir una cosa, que també sé que, o sigui, quan una persona es clava davant d'una hipoteca en què no pot pagar, primer el que li aconseguiria jo. Realment, allò que està esposa a defensar em val la pena. Vull dir, val, O sigui, si jo tinc, diu, una persona, té una hipoteca de 200.000 euros. Per tant, és sobre una cosa que teòricament val 33 milions de pessetes. Pregunta que li faria. Val 33 milions de pessetes? O sigui, és, hi ha persona que compraria 33 milions de pessetes perquè, perquè si no n'hi ha, Potser no t'hi amoïnis molt, mano, sincerament, perquè estàs pagant una cosa, o sigui, és que no ho val. No sé, no, ojo, és que... Bueno, però és que el que compra una casa per viure ahí no, no el compra per sí, especular, sí, sí, només per viure. No, sí, però, però ens refereixo que, que potser va fer una aposta i potser t'hi una equivocada, perquè aquella persona, d'aquells rebuts de 800 euros que està pagant, que amb 800 euros podia aconseguir un lloguer, diem net, força raonable... Ens queda un minut, eh? ens queda un minut. Ah, doncs, sí, oi, perdoneu, potser m'estava llarg. No, no només no, això, que ho sapiguem. No, no, eh, hem de saber-ho i ja està. Ja està. Que sí, us hem continuat durant un minut. Sí, sí, no, sí. No, doncs, que aquella persona que paga 800 euros, i ha vegades que veus el rebut de préstec i n'està pagant de capital solament 32 euros, mm -hmm. o 40 euros. Clar, aquella persona sí, porta sí, un any que... pagant i ha pagat 300 euros. I no baixa, la hipoteca no baixa. Que ell diu, que el pis és meu. A veure si, perdoni, el capital vostè va tornat en un any 300 euros. Ja. Aquest és un problema, que sí, perquè és un altre dia que tinguem una mica més de temps. Sí, sí, va, sí. Poder... sí. <sí> és terrible tot això, uh -huh. és terrible. No, no, a veure, per la persona que s'hi troba, però jo amb això el diria que fos optimista, eh, si, si l'Ògrafa fer un esforç, i encara que no logui pagar tot el, tot el rebut de préstec, que eren 1.200 o 900, em puc pagar 600, que vagi a parlar amb el banc, que vagi a parlar amb la Caixa. Pues clar. Dir, ara és un moment en què som bastant més receptius, però la llàudia m'ha de problemes que els hi venen, però també són respectius en, aquest, en bueno, això. Doncs -ho, aquí. Ho hem de deixar aquí, sí. uh, tornarem dilluns que ve més temes. Gràcies, Lucent. Uh, fins un altre dia. Salut. Bona nit.